Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Hátor Podcast 237. visszabeszélős okos minden adását halljátok, és egyben 2019 azt hiszem első adását, úgyhogy boldog új évet is, akinek aki eddig még nem volt eléggé boldog. Én szed Adán vagyok. Én pedig Póli Ferenc, Ferenc bujék vagyok. Tényleg ez az első adásunk 2019-ben. Valahogy ö, el, el, elhúzódott ez az évkezdés köszönhetően egy megfázásnak, meg egy... Ö, ö, valami szénkefének, ugye? szénkefe is volt be, a, a, a dologban. E, igen, igen, igen, a gépjárműből ez, ez a dolog, ez egy szép napon megadta magát, úgy, mint karácsony mínusz egyedik napján. Már a nagy bevásárláson túl voltam, a kis bevásárlás közben lerobbant az autóm, és azt mondta, hogy figyelj csak, nem kéne ezt terültetni. Nagyon nagy hülyeség hangászni így karácsony táján ide, oda, amoda, e, majd, majd nem ment tovább. Igen, így szoktak működni a lerobbanások általában, és akkor mi lett ott, az út közepén? Ö, majdnem, ez szerepelt a terveim között, illetve a locső egy gyújtsuk fel az egészet. De nem, hanem előbb kicséretemben az amiről tudtam, hogy szar. Ö, ezért otthon volt tarték a kumulátorom feltöltve. Aztán próbálgattam az összes dolgot, ami eszembe jutott. Ö, megnéztem manuált, megnéztem a biztosítékokat, megnéztem mindent. Ö, internet ezt egy kicsit az autónak dőlva a telefonomról, de semmi nem segített, és akkor egyszerűen betoltuk a kocsit, és elgurultam a szerelőig, és ott hagytam. Ja, hogy ez úgy történt, hogy nem indult újra, tehát nem megállt a belső sávban, a körforgalomban. Nem, majd bementem három csomag izért fakenyérért, és két üveg borért a boltba, izé fakenyér, akarom mondani, abonett. <gül> Úgy néz ki, íz, ízvilágában teljesen jó. Egyébként kuki ízű a dolog, mint az a sorskukorica. Rendkívül módon rá vagyok kattam a dologra. Na no, mindegy is. És ahogy beszálltam és ezeket berakottam előtte hátra, akkor, akkor kiderült, hogy ez így nem. Értem, ez ilyen generátornak hangzik. És. Pont az volt. Az is volt, igen. Én is egy generátoros autóval küzdök mostanában. De ezt nem tartom elég érdekes kontentnek azt, hiszem el tudom engedni, hogy beszéljek róla. Annál is inkább, mert mégiscsak el kell kezdjük valahogy 2019-et. Hát van egy dolog, miatt még bármi aktuális belevágnánk. A múltkori adásunk óta szerintem rekordmennyiségű kommentet kaptunk a tekintetben, hogy hogy is van ez az okos órákkal, meg kinek mi számít annak, meg ki mit szeret, meg mire jó. És már valahogy mindenki úgy kezdte a kommentet, hogy, hogy hát a Ferenc Ferencnek üzenem, hogy az én órám nem tudom, az én órám meg valami. Úgyhogy lehet, hogy mondtam valami olyasmit az előző adásban, az okos órákkal kapcsolatban, ami ekkora hullámokat vetett. Sajnos meg vagyok ragadva az előző mondatodnál, és a lelki szemeim előtt a Veresegyházi asszony kórus énekli azt, az én órám nem tudom, az én órám valami, miközben kettőt jobbra lép, kettőt balra lép, és a hátuk mögött van összefonva akarjuk. Én pedig előttük egy mikrofonnal éneklek? Hát körülbelül igen, igen, Ra igen. legjobb, esetben is mindenkinek jobb lesz úgy. Az izilabor emlék zenekar. Reppelek mint Körtisz egy hónap múlva. Le vagyok már a hogy, hogy éppen most vele mi van. Kérlek szépen, bejelentette, hogy elvonóra egy mégis, és a bejelentése végén megüzente a Majkának, hogy szereti. Mindenben igazad volt Petike, szívecske. Ú, de szép. Nagyon, egyenesben. Még talán egy küzijaték lenne, akkor az segítene, de... Igen, biztos volt még ilyen. Na, de hogy visszatérjünk egy pillatra az okos órákhoz, tényleg. Szóval, hogy valóban annyi kommentet kaptunk ez ügyben, hogy már el is gondolkodtam rajta, és lett nekem egy megfejtésem, amit azt hiszem minden felületünkön megírtam, úgyhogy most azok a kedves hallgatók, akik szoktak olvasni is utánunk, vagy minket, azok fogják be a fülüket, Többieknek szeretném elmondani a, az én nagy elméletemet. Mi szerint is, hogy az okos óra, vagy hát az okos csuklón viselhető eszköz két egymáshoz semmilyen értelmben nem kötődő funkciót kever össze. Ami nem feltétlenül baj, de ebből eredhet az, hogy, hogy van, aki egyáltalán nem érti, hogy én mit kérek számon az ő fitness karkötőjén, ami valójában, és ez már a megfejtésem része, az csak egy jeladó annak az az egy dolga van, hogy mérje a pózusomat esetleg a véroxigén szintemet, és erről tájékoztassa az telefonomat és így módon jó még a mozgás, mozgásokat is rögzítse, és akkor így tudja azt, hogy én mit csinálok, és közben mit csinál a szívem. Ha már úgyis ott van a csuklómon, és kellett rá valami kijelző, hogy lehessen váltogatni a módokat, akkor ráköltöztették a másik nagy funkciót, ami pedig a az okos telefonnak egy, egy UI kiszervezése, tehát hogy mindazok a, az interaktív elemek, amik, amik jobb, hogyha ezek miatt nem kell elővenni a telefont, azokat lehet és érdemes kiköltöztetni a csuklóra, és ezzel biztos mindenki egyetért, aki már utazott metrón úgy, hogy a farmerje első zsebében volt a telefonja, és egyébként kabát is volt rajta, és akkor jött egy üzenet, és vagy, vagy mondjuk csak meg akarta nézni, hogy mi ez a szám, ami most éppen szól a Spotify-on, és akkor valahogy kigombolkozott, előrángatta a zsebéből a telefont, felnyitotta, és akkor tudta már is, hogy mi az a szám, illetve kiüzentés és micsodát, de hogy e helyett azt is lehetett, hogy csak maga elé emeli az óráját. Szóval, hogy a másik, meg ez a notification platform, esetleg még távirányításra is lehet jó, mármint, hogy arra még szerintem jó, és minden más, amit aztán órára tesznek, az egy berőhülyeség szerintem. És hogy akik a, a, akik a notification miatt vannak ezen az óraügyön, azok ezt a az fitness hülyeséget nem értik. Akik meg ettől kezdtek el futni, és sok ilyet ismerek, azok meg azért nem értik. A, az, az okosórásokat nem értik. A gyártók meg az egészet nem értik valószínűleg, Pontosabban, hát valahogy ilyen eladás számra optimalizálnak, jó, ez nem olyan nagyon meglepő, de hogy azt hiszik, hogy ezt úgy lehet csinálni, hogy minél több funkciót belehazodunk ebbe a termékbe. Nagyobb ugyanazzal a termékkel próbálják mindig kiszolgálni mind a két bandát. Igen. Ezért van minden is órában EKG, meg defibrillátor, meg mentőorvos, meg ilyesmi. Miközben egyébként egy notifikációs platformnak sem az igaziak. Legalábbis nekem a panaszodból ez jött le, hogy, hogy szoboptimálisak. Amúgy érdekes, hogy pont a, a Pebble, amit annyira szerettünk, azt kezdte azzal a, a pályafutását, hogy ő csak óra szeretett volna lenni, amin lehet egy-két dolgot csinálni, és megjön rá az SMS, de aztán ez nem hagyódott neki. Ezt egyrészt talán bután, másrészt meg talán szerencsétlenül nőttek ők és emiatt dőltek be, és aztán a végén világcsúfjára felvásárolta őket egy ilyen fitness cég. Igen, de azért azt szerintem elmondható a példáulről, hogy nem teljesen eszetlenül fejlesztettek, hanem, hanem lehetett érezni valamiféle ilyen útbejárást. Én nekem legalábbis úgy tűnt, hogy, hogy van valamiféle gondolat bennük, és kb. ezeket, és hát igazán, hát igen, ezeket a, a funkciókat, Hozták, amiket én mondtam, de az igaz, hogy ők nem a fitness felől indultak, hanem az óra, illetve a notifikációs platform felől, és utólag kényszerültek bele ebbe a vérnyomásmérős marhaságba. Nem marhaság egyébként, pont azt látom, hogy a fitness karkötősdit azt megértette a világ is, meg a gyártók is, és elkezdtek olyan órákat gyártani, amivel lehet menni futni, meg úszni, de amúgy nem akarja, mit tudom én, a navigációt segíteni, és nincsen benne telefon, meg nincsen benne fényképezőgép, és azt úgy értik az emberek is. Egyébként van egy funkció, amit kihagytál, és ami, ami még izgalmas tud lenni órán, sőt nekem egy kicsit izgalmasabb, mint a, a notifikációs platform része, mert ha utálok mindenféle értesítéseket kapni a telefonomtól, és ezeket próbálom agresszíven lavadászni, hogy semmire csipogjon. Vagy legalábbis nagyon kevés dolog. Csak a Gmail-ek van talán megengedve, hogy, hogy sípoljon meg meg az SMS, azért, mert azt a kutya nem küld, és kizárólag ilyen kétfaktoros azonosítás szokott érkezni, amikor a kód az azonnal kell és érdekel, hogy mikor lehet beírni. Ez pedig a fizetés. És a mobilus fizetés az igazából tudna egy kényelmes dolog lenni, ha és amennyiben egy kellően kis felelőtű dolgot kell odaérinteni egy viszonylag nagy felületű terminálhoz, ami ebben az esetben adott tud lenni. Egy az pont elég ö, csinos méretű, meg alakú, meg, meg jó helyen van. Ehhez képest a múltkor próbáltam a telefonomat uh, NFC-vel összeizzgatni valamivel, és az volt a vége, hogy nagyon hülye módon, egyébként fényképezőgép volt, nagyon hülye módon a telefonnal sikeltem a gépet, és egyáltalán nem találták egymást. Időnként felviláglant egy, uh, egy ilyen értesítés, hogy én is oda a másiknak az NFC-s izéjéhez. Ha jó van, bazd meg, de azt sem tudom, hogy a telefonban hol van az NFC-csip, az meg hogy a gépben hol van, az még annyira sem. Dörzsön, mint a hülye, egy dolog történhet, még hogy a kettő. <gül> És mi lett? Ö, feladtam, hideg volt. Értem. Hmm, igazad van egyébként a, ezzel, a, ezzel a fizetés, illetve hát én inkább kiterjesztem arra, hogy azonosítás, de abból a fizetés a legizgalmasabb, és tényleg ez mennyire rohadt jó, hogyha mondjuk egy úszadában nem kell bevinni a pénztárcádat, sem meg a telefonodat, se magaddal a vízbe. Igen, igen, ez a következő nagy nagy technológiai történetében rögtön a nyakbalkasztós, összecsavarhatós balatoni gyermekpénztárca után laza 20-25 évvel. Egyébként az olyan fura, hogy ezt még így nem oldották, meg jó nem olyan nagyon fura, de csomó úszodában van már az, hogy valamiféle ilyen erre is karkötőt kapsz, és azzal nyitod a szekrényedet, meg azzal mész be. Sőt, arra ráteszik azt is, hogy mettől meddig látogathatod a, az intézményt, és akkor arra egyébként mondjuk a pénztárban rátölteni 2000 forintot, az már igazán kevésbe tellen. Mm, egyrészt igen, másrészt meg azért egy csomó kényelmetlenség van vele. Hát ez a levenni róla a pénzt, visszaadni a pénzt, a pénzzel szarakszani. Hát persze. Kezelni, ezt az egészt üzemeltetni, azt, hogy azért, hogy kiadunk egy karkötőt, ami nyit egy szekrényt, ez egy viszonylag primitívebb dolog. Jó, mindegy, de hogy... Tehát nincs benne hálózat, minden ott romlik el, amikor hálózat van benne, vagy nyomtató. <gül> hát vagy valami mechanika. Um, már inkább a hallásan bízom, én Na, az Indiana Jones filmeken nőttem fel. Tök lehet tudni, hogy az asztékok ott egy liftet, ami így kenderkötél le működik, és vízeséssel, akkor az 2000 év múlva pont ugyan nem faszán fog menni. És még a villany is működik. Aha, Figyelj, kell. tudom, hogy én leszek az első, aki ezt mondom, és sokkoló lesz, de ne el mindent, amit a tévében látsz. A tévében volt, tehát igaz. Na jó, erről majd még el kell beszélgessünk, úgy érzem. Jó, tehát akkor találtunk három funkciót azok a sorának mind a háromnak teljesen lehet a rajongójának lenni, vagy a hívőjének lenni, aztán ehhez képest mégis valahogy mindenki na nem tudom, akik aki kommenteltek, azok nagyon sok esetben elégedettek voltak azzal, amit a karjukon hozzá hozzátéve, hogy az valami vénszar, vagy valami ilyen minimál kütyű, és mégis. És hát ne hagyjuk ki azt a kisebbséget sem, aki mindkét csuklóján hord esetenként dolgokat, az egyiken egy igazi órát, ami az időmutatására. Ö, szolgál is arra, hogy a, a tulajdonos az örömét lejje benne. A másikon valami okos eszközt, amiből viszont már a születésekor írtatták ki az örömet fehérköpenyés tudósok. Viszont méri a vérnyomását. Azt a részét mindenképpen cáfolnám, hogy a, a szép óra az az idő mutatására szolgál. Arra szerintem már senki nem használ karórát, hogy az időről legyen tájékozódva. Az az, az, az égszerfunkciót legfebb azt tölti be de csak megnézed rajta az időt időnként. Tehát egyébként kíváncsi lennék, hogyha lenne a karomon egy ilyen mutatós óra, meg egy Apple Watch, akkor melyiket nézném meg. De tényleg nem tudom, kíváncsi lennék. Nem biztos, hogy a, a szép órát, már mind a kettő szép, akkor nem biztos, hogy a mechanikus órát, vagy nem, máshogy mondom, nem biztos, hogy nagyon drága órát nézném meg, hanem a kicsit drágát. Nem feltétlenül kell nagyon drágának lenniem. Tehát az egyetlen nem egyértelmű, hogy a, ebben a sztoriban nagyon drága óra az a, az a mechanikus, és a kicsit drága óra a, az Apple Watch. Hát szerintem meg, de értem, amiért mondod, és tudom, hogy van egy olyan körúton belüli eh, indulat, amikor is az ember régi és pár tízzer forintért megszerezhető karórákat gyűjt, vagy szeret, vagy azok, azokért rajong. Úgy értem, hogy egy viszonylag igényes jól kinéző és elemecserére nem nagyon szoruló Citizent is bármikor megkapsz egy pár forintért, ami mutatni fogja az időt, viszonylag jól néz ki a csuklódon. Ez a visszafogott ékszer kategóriát nem a gyémántgyűrű, ami az egy példányban készült és utána lelőtték a készítőjét típusú Viszont mégse az, hogy három családi házat öltünk bele és kettő gyereket adtunk el, csak hogy meglegyen. Hát igen, de akkor meg 10. forint a citizen versus egy 15 ezer forintos Pebble Time Steel választásból én kérdés nélkül és gondolkodás nélkül a Pebble-t választanám, de tudom én, nekem egyszer már, egyszer már meggyűlt a bajom ugyanezzel a helyzettel, amikor Monte Carlo-ban két haverommal talán éppen egyetemistaként, hogy frissen végzett egyetemistaként eltévedtünk a hegyen, most a hegyoldalban és megálltunk egy kirakat előtt, ami egy ilyen kis butikszerű boltocskának volt a kirakata, és a kirakatban mindössze két dolog volt. Egy Lamborghini Contouch, talán, és egy Jaguar L-Type, és egy remenő vitában vesztünk össze, hogy melyik a szebb. Én voltam a Lamborghini, is, <gül> ők voltak az e és mondta nekik, az L-Type is gyönyörű, de hát az egy vén, trotty, ez meg egy vadonatúj autó, akkor még az egy új autónak számította, amikor ez az egész történt. Ez erősen ugyanaz a kategória azért, már, már most legalábbis ez a két autó. Hát olyan, annyiban semmiképpen nem, hogy a, hogy a, a Jaguar az egy ilyen, egy ilyen minden vonalát kerekre csiszolt, végtelenség, tökéletesített hagyomány, tisztelő, régi vágású sportautó. A Contest meg egy, meg egy ilyen nem is szappantartó, hanem egy, egy ék, egy faék a fölfele nyíló sírály szárnyaival vagy sírály ajtajával. Mindenképpen meg fogom neked keresni az adásnaplóban azt a, azt a videót, a Petrol is ezt csinálta, és egyébként is szeretem emberekkel megosztani, mert csodálatos. Egy, egy kuntástól tulajdonos mutogatja meg az autóját. A világ egyik legcélszerült és legkényelmesebb kocsijára beszélünk. Igen, igen. Gyöny Gyönyörű, szerelmes vagyok be, tényleg csodálatos, de ez a egy picit rábulsz a küszöbre, és a kinyitott lábad nagylábújával nyomod a gázt, miközben betolacs és próbálod nem odakodszinteni a kinyitott ajtót a garázstetőhöz, mert csak így látsz ki a jószágból, azért az nincsen teljesen végig gondolva. De csak azt mondták, hogy ez egyáltalán nem számít. De egy másodpercig nem érvelnék amellett, hogy az egy autó, vagy hogy van bármi értelme, csak arra hoztam ezt példának, hogy, hogy vannak emberek, akik a szép mechanikus karórára szavaznak, és vannak, akik a egészen hogy szép és sokkal inkább ilyen e, utilitárius módon dicsekvő Apple vacsra szavaznak, mondjuk. És én az utóbbiak közé tartozom, bár nincs Apple vacsom, de igazándiból nem. Azért lehet, hogy olyan mélyre nem süllyednék, hogy még egy Apple vacsot is beszerezzek a, az ekoszisztémába. Hmm, eleve egy mondatban használt az utilitáriust és az Apple termékek bármelyikért. Hmm. Ezt később majd felszámolják neked, Tisztító tűzben töltött napokat jelent ez. Hát de egy, egy ilyen, nem tudom, 24 köves mechanikus karórához képest azért nem illetlen ez a jelző. 24 kő egy paljotban is van szerintem. Akkor jó, de ebből most elárultam, hogy azt se tudom, hogy mi az, hogy kő meg karóra. A következő, hogyha az órának a tengelye. Acélban forog, az olyan parasztos, ez hát ez bárki meg tudja csinálni, is ilyen van. Ellenben, egy kisebb Rubinban forgatod azt a tengeit, az csak jobban néz ki, nem is kopik, keményebb is, stb. Uh -huh. És azt nem lehetne esetleg, hogy lenne olyan Zetor is, aminek a tengeje Rubinban forogna. Egy Swarovski Zetort azt szívesen vennék, ha már... <laughs> Egyébként azt hiszem, olyan bentley láttam, ami Swarovski kristályában kirakva az egész kívül. Az, mondjuk az kurva jól néz ki az annyira, annyira pökhendi, hogy azt imádom. Valaki vesz egy, egy bentit és ráönti ezt, ahogy hívják, hogy ipari szemetet. Na, mindegy. Igen, igen. Jó, mindegy. Ezt jól megbeszéltük, ezt a karóra dolgot. Azt hiszem már megint. Remélem, mindenkiben felhorgatta paraszt. Vagy hogy szokták ezt mondani? hogy Szóval, hogy mindenki felkapta a vizet, vagy mindenkiből kitör a vadállat ezt halván. Szerintem mindent megtettünk azért sokat rajtsunk a helyzetünkön. Igen, igen, igen, de ez most teljesen szándékos volt. Akkor most már felvagytok tüzelve, kedves hallgatók, itt dühöngtök, és csapkodjátok az öklötökkel a, nem tudom mit, a térdeteket. Tök jó, akkor mehetünk. Rá mehetünk Hát a legnagyobb ilyen szórakoztató elektronikai szakvására és kiállításra, a CES-re, ami Las éppen most zajlik, vagy zajlott, kb. ugyanaz mindegy. Mondjuk, hogy zajlik. És ami így, hát nem is tudom, egy kicsit úgy összeálltunk, hogy, hogy röhög, kiröhögjük azokat a dolgokat, amiket ott mutatnak be. És azt akartam mondani, hogy de azért azt ne felejtsük el, hogy ez egy ilyen... Szóval, hogy egy kicsit összekeverjük manapság azt, hogy mi is egy ilyen, egy ilyen kiállítás. És hogy ez valójában nem az, hogy itt be akarják mutatni a legújabb trendeket és termékeiket a gyártók hanem egyszer el akarják káprasztatni a a végfelhasználót mindenféle marhassággal és leginkább időt szeretnének szerezni azáltal, hogy ott jelen vannak. Ezt úgy mondod, mintha nem lenne fontos az, hogy a Samsung új szokás szerint LCD képeri és okos hűtője küld neked uh, üzenetet, hogy nyitva hagytad az ajtaját. Nem bezárja magát, vagy valami, küldj egy kikurt üzenetet. Hát mert hát, ha direkt hagytad nyitva, hogy szellőzzön az a rántott hús. Igen, akkor kitámasztam egy céklával, hogy visszazárni a kis servomotor. Igen, igen, hát erre mondom azt, hogy szerintem egyébként tényleg az is lehet, hogy ilyenkor a gyártók kifejezetten a, így rád meg rám gondolva dörzsölik a markukat, hogy uaj de Detolhegyre fognak minket tűzni ezek a azért, hipster, lépsi gyerekek és milyen sok blogposzt fog arról születni, hogy mekkora hülyék vagyunk és hányszor fogják így aztán leírni azt, hogy Samsung, hú, -hú de jó lesz Ez kicsit azért azt jutott eszem, hogy van az a, a gyakorta idézett és azt hiszem, hogy egy teljesen téves közkeletű bölcsesség, hogy, a, hogy nincs olyan rossz sajtó. Erről ma megkérdezem a gondoljának a social media sajt, hogy, hogy mit gondolnak de mindegy is. Nagyon sok hülyesség van most. Ez ügyben, ez ügyben segíthetek, ezt meg tudom neked mondani a gond, szerintem egyáltalán nem izgatja magát, hiszen az ő vendégköre és célcsoportja praktikusan nem olvassa szerintem azokat a termékeket, ahol most éppen cikizik amiatt, mert e, e, filéres menzát csinálta várba a miniszterelnökségnek. Tehát két, két tök jó nagy kérdés van szerintem ebben. A, az egyik, hogy a felháborott néptömegek, akik az Orbán Viktor iránti érzett a Gundelen töltik ki, azok megtalálják a jelpet, mert ha igen, akkor az egy kicsit kínosabb lesz a Gundelenk, mint az, hogy a Facebook-et De mit tudnak oda beírni? Most Nem, hogy már a jelpen az, az elriassza a holland idősebb hölgyeket és urakat, hogy 625 kommentben jelzik azt, hogy a Gundel benyalt a miniszterelnökségnek. Nem, csak lecsillagozzák egy 1,2-re, és onnantól kezdve a holland elképzelhető, hogy nem adamegy, hanem a, most kéne mondom hirtelen egy másik helyet a koszteszbe. Hát jó, igen, ez az egyik. Jó, ezt elfogadom, és akkor mi a másik veszély? A másik pedig, az meg nem a gondeles, hanem hogy nem is tudom, ki a Facebookon, és nagyon okos bejegyzés volt, és igen, ezért szerettük a, a blogokat, mert ott meg lehetett legalább találni ezt utólag, én most meg nem próbálom adás közben kigugdizni hogy azok az ellenzéki képviselők most nagyon pattognak a Orbánnak a várbeli menzáján, azok a képviselői idra, irodaház hasonló árszabású és hasonlóan reális menzáját vagyon személyes értésként kezelték -e eddig, vagy sem. Jogos, nagyon jogos. Na de, hogy igen, onnan kanyarodtunk ide, hogy van-e olyan, hogy rossz sajtó, azért én is azt gondolom, hogy ó, igen, van olyan, hogy rossz sajtó. A CES szerintem, meg a ces bemutatott marhaságok azok talán nem feltétlenül csinálnak rossz sajtót, de hogy, de hogy a cesen, egy valaki, az szerintem hihetetlen rossz sajtót tudott magának csinálni. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ebből lesz-e akkora botrány, mint amekkorának én érzem. A szexjátékokkal függ össze az ügy. Igen, és aki rossz sajtót csinált magának, az egyébként maga a CS. Ez benne az igazán szép. Így, így, így van. Tehát, hogy a Trade Expo, ami már szépen lassan eltanácsolta az összes összes kiállt attól, hogy bikinis lányokkal mutogassa be a nem tudom, okostelefon akkumulátorait, valamint idén sikerült előadókat is meghívnia, mert az elmúlt két évben egy darab nem volt, és ez kezdett feltűnni. Két dolgot csinált egyszerre ráadásul kb. Az egyik, hogy egy amerikai női alapítású és vezetésű szexjáték gyártónak kiosztottak egy innovációs díjat, CES innovációs díjat egy csomó termék kap, de tényleg csapatosul ugrálnak. Ez most robotikai volt, és a vibrátor az azt mondja magáról, hogy ez egyszerre okoz hüvei és kritoris orgazmust, és hogy tanul, és olyan, mint egy igazán profi partner, és hogy hú, ez az első igazán nőknek tervezett vibrátor. És egyszerre tudja szimulálni a száj, az ujjak, és a még valaminek a mozgásait. Igen, igen, igen, ezért robotikus mérnökök dolgoztak rajta, meg, meg jó laborokkal működtek együtt. Ő maga a csoda. Ez szinte mindegy is. Majd a Ces írt levelet, hogy akkor ezt a visszavonnák. Először azt mondták, hogy mert erkölcstelen, visszatetsző és amúgy is guztustalan. Utána írtak más, hogy nem fér bele valójában abban a robotika kategóriába, ahol, ahová ők ezt Hol, ahol nevezték. Igen, meg amúgy is, de amúgy is és ki se állítsanak egy mód, egy mód van rá. Azért idén a kiállított termékek között uh, szexrobot nagy mellekkel az van férfiak számára. Meg VR pornó is van. Igen, és a CES a végén még bejelentett egy uh, nők és kisebbségek támogatására szánt tőkealapot, alapot, amivel feltette az egész, egész mostani ügyre a, a koronát szerintem. Az a részen a kedvencem, hogy ennek a, ennek a új típusú vibrátornak a, a foundere, már mint a gyártócég foundere egy csaj, írt egy Szerintem egészen zseniális hosszú posztot arról, hogy mennyire visszatetsző is az az egész történet, és hogy egy női vibrátort arra hivatkozva elutasítani, tehát akár csak, hogy felmerüljön az a gondolat, hogy erre lehet hivatkozni, hogy a szabályzatban benne van, hogy nem lehet nevezni tárgyakat, szóval, hogy obszcénitásnak tekinteni a női orgazmus elősegítő eszközt, ez azért így 2019-ben viszonylag rohadszik ki. Aztán egyébként, hogy meg még milyen más dolgokat állítani, az már talán nem is volt annyira érdekes. Nekem ez volt a legerősebb pillanata annak a hosszú érv zuhatagnak, amit egyébként gyönyörűen fogalmazva írt meg a csaj, és tulajdonképpen végig meg tudott maradni a, hát a, a tisztesség, vagy a nagyobb csúsztatásokon kívül és a tisztesség határain belül ebben az írásban amikor is úgy küldél a CES vezetőit a büdös kurva anyugba, hogy ahogy megérdemlik, de elegánsan teszi ezt. Igen, nagyon szép az a blogpost. Egyébként, ha lekattintottad benne a, azt a linket, ami arra mutat, hogy, hogy egyébként idén bemutattak egy uh, szexrobotot és a CSN. akkor az még pluszpontokat pontokat ér. Botox salma nem tudok jobb szót, mindenkit a sűrűenézéseket kérek. Ilyen Plasztik, pornos kurvafejű robot beszél a éppen bele a kamerába, ami teljesen rendben van. már, már mint a, a CIS vezetősége szerint, hogy vagy... hát szóval, hogy ott nem, nem volt ilyen fajta hivatkozás ö, a szabályzatra. Igen, ez egyszerűen, ez annyira vérlázító, de tényleg ez a menjenek a büdös kurva anyjukba. Akik akár csak véletlenül, akár csak a gyakornok hibázott típusú módon is ki tudnak küldeni egy olyan levelet, Amben az obscenitásra hivatkoznak, miközben a VR pornó az ott van a szomszéd standon, meg a szexbaba. Fantasztikus. Tényleg, hogy még Lasszfagazban 2019-ben lehetnek ilyen gyökértaplók, egy nagy trade a szervezői és vezetői. Lenyűgöző. Tényleg felbosszantott ez a dolog. Én nem vagyok azért ilyen nagyon harcos és nagyon uh, uh, hisztérikus. Uh, női jogvédő vagy gender katona, sőt, azt hiszem a gender szakos barátaim olykor vitába keverednek velem erről-arról. Azt hiszed? <gül> Úgy rémlik. De hogy ettől felrabbantam. Ez tényleg elég sútyóparaszt volt a megoldott. Tehát tényleg a... nem nagyon tudok olyan pontot a történetben, amit jól kezelt volna a CIS. De amikor megszólalt, akkor mindig sikerült egy kicsit rontani. Olyan, mint azok a. amikor egy, egy francia a rimékelnek az amerikaiak. Picit csútyóbb lesz, és az ember a harmadik mondatnál elkezd segíteni, hogy ugye nem azt fogja mondani a végén, hogy, és aztán persze azt mondja. Igen. Igen, és tulajdonképpen furya egy kicsit olyan, mintha odaszóltak volna nekik föntről, hogy ezt kell csinálni. Hogy hát azért ezt már végső gyerekek, hát ezt hogy képzeltétek? De hát már nyertek, már kihirdetük, az engem nem érdeket csináltok valami. És akkor így jobb hiány, hogy elkezdtek ilyen teljesen légből kapott baromságokat nyökögni. Um, igen, az, azoknak a döntésnek az egyik, amikor szeretném tudni, egészen pontosan ki volt a hülye és hogy mi volt a, a gondolat mögötte. Igen, ezt én is elolvastam szívesen, vagy megnézném egy filmben, egy amerikai filmet, ha készítenének róla. Hm? Nem lenne rossz. Hát legalább egy 45 perces én startupos, akármi. Mindenképpen. Na jó, hát szóval ezt, ezt tudta a CES magáról szegénységük bizonyítványként kiállítani. Amúgy pedig van itt minden, mi szemszájnak ingere válogattunk belőle. Mindjárt az elején hoztál nekem egy... Elhoztad a kedvenc videómat, ami viszont ilyen, ilyen nem is tudom, cseh, fekete-fehér csehszlovák film igyátékba illő jelenetet mutat be. Nekem másodatról szembe a Farer Klaus videóra emlékszel? Nem. Ilyen német munkavédem videó, ahol egy tehát lényegében a raktár teljes legénységét és leenséget lemészáraja figyelmetlenségből az első napján. Amúgy igen, valamire rémlik, így már. kbs ezt hozza. Tehát a légzsákos biciklis láthatósági mellény, amiről azt írt, hogy 650 dollárba kerül ráadásul csodálatos. A vire írta, én csak idézem, de igen, igen, igen, igen. Tehát egyes és 650 dollár, aki ezek után nem tanul meg egyenesen biciklizni, az milliós. Igen, vagy megpróbál úgy esni, hogy uh, csak nehogy felfújódjon a légzsákos mellényem, mert az nagyon drágába lesz. Bringát kétszer megvehetem belőle. Amiért nagyon-nagyon szerettem a videót, az az, hogy a, az egyik kiállító egy ilyen elkerített részén egy, egy 95 magasnak látszó fiatalember felül egy kis biciklire ebben a láthatósági mellényben. Előtte le van téve, azt hiszem három jóga matrac kb. <laughs> csak hogy elteker odáig majd a nagyon látványosan műeséssel, hogy rádől ezekre a matracokra. Nem történik semmi, tehát egy kicsit úgy, egy, tényleg csak egy vici-picit úgy felfújódik az a, az a mellény, és nagyon lassan fájó térdel láthatólag szenvedve feláll a csávó, hiszen nyilván 16-szor mutatja meg aznap mm -hmm. ezt a műveletet, és pazarol el egy újabb 650 dolláros mellényt. És olyan szórványosan állják csak körül az emberek, és senki se tapsol, hanem így hát oké. Igen, az első komment alatta azt mondja, hogy az a probléma, hogy biciklis balesetek során jellemzően nem a felsőtest sérül, hanem a karok és a lábak, amiket ez egyáltalán nem véd. Szóval az egész annyira mucsa, hogy nem gondolnád, hogy Amerikában még ilyet egyáltalán, hogy mondjam csak, nem, nem sül ki a szeme annak, aki nézi. Csodálatos. Ezt nagyon szerettem. Ez, ez olyan, olyan fajta szekundár szégyen élmény volt, amit úgy, nem tudom, meg beszélni a X-faktor döntője után az emberek másnap a vízautomatánál. Jó, akkor mondom a következőt. Nekem az is tetszett egyébként, hogy a Samsung beengedte a Amazonnak, nem, a Googlenek a meg az Alexát is az ő okostévéjére, de nem akárhogy, hanem van ez a klasszikus az okoslány meséje, aki hozott is, meg nem is, meg ruhában is volt, meg nem is. Hát a Samsung is beengedte is, meg nem is. A Samsung TV-vel, ha beszélni szeretnél, akkor, akkor a Bixby asszisztenst fogad fogod használni, a Samsung a saját jószága. Viszont, ha ott a szobában van már egy Alexa vagy egy Google Home, akkor a TV elfogad ettől utasításokat, ha össze vannak kötve, tehát tudja távirányítani, azaz be lehet kötni az otthoni Google-os vagy, vagy Amazon-os hálózatotba, de azért legyen ott a környéken figyelj, szerintem nem olyan nem olyan fura, mint, mint elsőre, aminek hangzik, és azért mondom ezt, mert ugye nekem van egy Google Home-om egyrészt, és van valami Xiaomi Android TV dobozkám a teljesen buta tévére kötve, és hát az van, hogy a, hogy a Google Assistant, hogyha van egy Chromecast képes eszköz vele egy hálózaton, nem kell fizikailag összedugni őket egyáltalán, csak elég, hogy egy hálózaton legyenek, akkor úgy van bizony tudja távirányítani, tehát mostanában nem tudom bekapcsolni mindig a tévét, de szerintem mondtam is valamelyik adásban, nem, nem mindig kapcsolja be a, a Bluetooth-os távirányítója ezt a Xiaomi Android tévét, és amikor azzal nem tudom bekapcsolni, akkor szólok a Google Home-nak, hogy kapcsolja be, és akkor ő bekapcsolja, ami egyébként így be kapcsolja a tévét is. Tehát tulajdonképpen ez nem olyan hülyeség. Nem teljesen hülyeség, csak... Mér, ha már van ott, egy Google Home-od, érted, vagy egy Alexád, akkor miért kéne a Bixby-nek kiabálni külön, hanem akkor hadd kiabáljál a jól megszokott kispajtásodnak. Tehát a bixby mindenképpen kiabálhatsz, hogyha elkezdesz belebeszélni a távirányítóba. És a jól megszokott kispajtás nem fér hozzá minden TV funkcióhoz. Tehát ez a... Meg, meg, meg is nyitotta a platformját, hogy egy picit oda a az ő vásárlóinak, meg nem is. Ebben szerintem úgy minden benne van a, a hogy hol áll a platformgazdaság meg platformháború 2019 elején. Persze, a biztonság kedvéért felhasználónak lenne még mindig nem kényelmes dolog. Nem ne, ne menjünk abban a részébe bele, hogy vajon dolga lenne az összes gyártónak, hogy mindenki mindenkivel kompatibilis legyen a felhasználók nagyobb boldogsága érdekében, vagy sem. Mert ez egy messzire vezető vita. Ez egy messzire vezető vita, ezzel tiszta vagyok, és nagyon nem értünk valószínűleg egyet benne. Úgyis béta teszterek vagyunk, illetve akik megveszik ezeket a szarokat, az sok igaz. szerencsét hozzá. azok vagyunk, de olyannyira azok vagyunk, hogy amikor a gyerekeim valami Disney sorozatot néznek, és én az íróasztalomnál ülve, hogy a vállam fölött hátrafelé fülelve hallom, hogy miket beszélnek ezekben a sorozatokban, akkor mostanapokban belefutottam így véletlenszerűen egy olyan jelenetbe ahol a, hát lényegében azon megy a helyzet komikum és a gépröhögés a háttérből, hogy a Google Assistant, vagy valamelyik, igazándiból nem tudom melyik hangasszisztens, hogyan érti félre a hangutasításokat, és hogyan nem érti például a, a spanyol gyereknek a, a szavait szemben az angol, vagy az amerikai gyereknek az angoljával. Szóval, hogy igen, ez elég ciki is, meg elég életszagú is. Tehát ez már benne van a popkultúrában az, hogy a Siri nem ért semmit. Egyébként a Google Assistant is elég érzékeny az angolodra. Ez megint egy kicsit az, hogy, hogy összességében tökéletes érdekes felmérni azt magadnál, hogy ezek az eszközök ezek egyszerűbbé teszik az életedet, vagy, vagy csak van egy tamagocsid? Nem, egyszerűbbé teszik az életemet szerintem, de az igaz, hogy, hogy újabb tamagotsi funkciókkal bővítik a bücskölni valók körét. De még így is összességében én számomra a hozadékuk többnyire pozitív szokott lenni. Ezt nem tudom, hogy a feleségem is ugyanezt mondaná-e. Ez egy érdekes kérdés ebben a formában most Igen. már. Igen. Sosem tudjuk meg. De legalábbis ma biztosan nem. Az viszont, amit, amit írtál még erről a Samsung tévéről, az, az vicces vicces elképzelni, amikor is összevesznek egymással az asszisztensek, hogy ők elkezdenek egymással beszélgetni. Ez érdekes lenne, meg lehet tanítani olyan egy Google asszisztentnek, hogy szólítsa meg az Alexát. Annyira, hogy volt ilyen, uh, ilyen videó, hogy uh, kábi makró jelleggel beállította a csávó dolgokat, és a két asszisztens beszélgetett hmm. egymással. Az nagyon szép. Meg fogom keresni adásnaplóba és akkor remélem, hogy jól emlékszem a dologra. Uh, jó, mert annak közben beszélgetni sem kell elég hallgatni és hát nyilván ez úgy néz ki azért, hogy egy kis asztalon adtál a, a Siri, az Alexa és a, és a Home. Hogy lehet valamit Home-nak hívni? E ez egyébként, ezt, ezt most meg is figyeltem a cikkekben, hogy egyszerűen a Google assistant kevesebb kevesebszer említik a, az újságírók, pusztán azért, mert az, hogy Alexa meg Siri, ezek egyértelműen beazonosítató, könnyen leírható dolg, de az, hogy Google Assistant, az nem. És ez nagyon rossz nevezék amiben a Google így belekényszerítette magát. Nagyon. Egy darabig tök jól az, hogy a Google térképet térképnek hívják, az valahol logikus. E, mindenképpen jobb, mint a Nokia <gül> Ami ugaz, igaz. E, meg még a Google dokumentum, meg az összes többi is védhető. De azért a Home-nál ott, ott, ott szakad. Pláne, hogy a Pixelnek meg tudtak adni egy Ez ugye minden olyas minek, aminek már nagyon béna lenne egy ilyen egyértelmű, vagy egy ilyen életből vett adni, Tehát érted, ha lesz majd asztaluk, akkor azt sem nevezhetik Google asztalnak. Hogy a fenében. Ezek képesek. Között. Bár mondjuk igen, hogyha a szemüvegeket Google glass hívták. Igaz. De ott például az össze is lógott a google hozzá Na jó, mindegy, jó, ne menjünk, ne menjünk ilyen mélyre a Google lelkébe. és akkor a Google Lens-t még hú, elősen vettem? Tényleg, Jézusom. Amit most valaminek talán átneveztek, de nem éppen ne a teljesen biztos, csak, vagy csak beépítették, beépítették, a beépítették a fotózba. a fotózba, igen. Időnként véletlenül megnyomom, és akkor mindig mutatja ezt a nagyon ilyen mágikus keresem a pontokat a fotón, keresem a pontokat. Aztán kiírom, hogy fogalmam sincs, hogy mi ez. Én még csak így tudtam használni. Jó, nem, ez nem igaz. Egy, nem, egyszer, egy egy, egy egy helyzetben működött. Az egyet több, mint amennyit én fel Valami kávézóban, a falon ilyen vicces reprodukciók voltak, mármint, hogy ismert festményeknek a ilyen át vagy újra festései, és nem emlékeztem, hogy ki, a, ki az eredetinek a szerzője, és mi a címe, és megmutattam a Google Lensnek és, és talált nekem egy eredetit. Tehát egy festményfelismerésben jó volt. Ez végül is király. Na mi volt még, mi van még ezen a csodálatos CIS-en? Hát szokás szerint mindenki megpróbálja bevenni a konyhát. Ez egy ilyen visszatérő, szerintem legalább 6-7 éve beszélünk arra, hogy, hogy a konyha akkor még kütyüsítése, most IoT-se, IoT, -se, IOT -se. Aztisítése, aztán volt még olyan, hogy most már asszisztensersítése. Meg mesterséges intelligencializálása. Igen, ezek így folyamatban vannak. Ezek pont ugyanazok a termékek, egy picit más színben minden évben, tehát az okos hűtő, amely sms küld, hogyha nem zárod be, meg az okos sütő, ami be lehet nézni a telefonon keresztül, real time, ahogy, ahogy képződik, kéreg a húson. Uh, és most mindenki be akar rakni még egy képernyőt a konyhába, mert hát, ha valamire szükség van egy konyhába, az még egy képernyő. Ez azt hiszem talán a GE-nek a, a cuccsa volt a legizgalmasabb a maga balon módján, akik egy ilyen azt hiszem elszívóval egy beépítetet. Oda csak kerakni egy elszívót, ha egyszer az Az van benne elszívó. Van. 27 colos tévét baszerintottak oda, hogy legyen mi nézni a, nem tudom, nem, azt hiszem, hogy egyébként amivel demonstráltak ott a reklámfotón, az az volt, hogy, hogy skypolni lehet rajta keresztül valakivel. A kép az azt próbálta lefesteni, hogy a fiatal asszony főz valamit, és közben a, mondjuk a nagymamájával, vagy a fogadott nagymamájával skypol, aki gondolom mondja neki, hogy és most, most ne, nehogy oda kapasd azt a rántást, édeslányom. Az fura, hogy az anyuka vagy a anyukát játszó színésznő az fekete. Amíg a fiatal modell az meg kaukázusi. Ah, nem kaukázusi. Hát akkor hiszpanó, de mindegy. Szóval ő... valahogy nem, nem tűnnek ők anyjalányának igazán. Nem nagyon. Hát csak apu nem volt tizét, csontfehér. Skam, <gül> igen, skam. de ezt annyira bonyolult beleképzelni. Még ezt is nem elég, hogy azt el kell képzeljem, hogy Skypeolok egyébként 13 centi <gül> arctávolságból eh, az anyámmal, miközben főzök, de ezben tegyetlen jó rész sincs. És próbálod elmagyarázni, a kamerában néz az, hogyan néz ki az étel, amire nem lát rád, Jaj, mert a kamera ilyen. úgy van pozícionálva, hogy a fejet fölé kell emelni, az Isten verte, a lábast, az, hogy ezt, ezt még így le is kellene a fotózni, hogy lekapja a tűzről a lábast, és akkor maga a feje emel, kicsit megdöntve megmutatja a kamerának, majd az egészet ki nézze. A, ki vissza a... Mamika hát ez. Eszhibátlannak tűnik, igen. De nekem egyébként az is nagyon tetszett, hogy a, hogy a, a kicseneid nevű ilyen státuszszimbólum Turmix gépek gyártója. Tehát az a, tudod, az a legdrágább, legdrágább ilyen konyhai robotgép, a piros KitchenAid. Bozsui Turmix gép, igen. Igen, hogy na ő csinált egy, egy valahány colos mindenálló mindenálló tabletet, konyhai főző tabletet, hanemben egy Google asszisztent van egyszerűen csak, és annyit tud, hogy a erős vissugárnak is ellenáll ez a tablet, biztos nagyon drága. Hát de nyilván te is, miután valami odaégett, akkor ilyen karher nagyon mású mosóval szokták tisztítani a konyhában, tehát... Ja, lecsapatok mindent, persze. Egyébként nem lesz annyira rohadtul drága. Azt írják, hogy, hogy 200-300 dollárért adják ezt a minden álló cuccot. Ha a feleslegességihez mérjük, akkor nyilván, nyilván nem olcsó, de hogy ahhoz képest, hogy lehet-e háromszor ennyi is, tulajdonképpen, vagy adhatnának két nagy büdös pofont, ahhoz képest egészen olcsó. A 27-szoros tablet az nekem sokkal jobban bejött, tehát annál is inkább, mert hogy emlékszem arra, amikor egyszer nagymamámat felhívtam, hogy valamit főzni akarok, és mennyi, mennyi valami kell bele, amiről ő azt mondta, amit, amit minden nagy mond egyébként ilyenkor, hát érzése? Igen, vagy egy kicsi. Na most ehhez felesleges a 27 szor ez elég volt a <gül> telefon. Egyébként valószínűleg az ilyen, ilyen fajta bejelentések miatt gondolom én azt, hogy a CIS az valójában csak egy, egy nagy ilyen PR Notesz. Tulajdonképpen, ahova minden gyártó behelyezheti a az ő sajtóközleménynek átszázott termékbejelentését, és akkor az újságíró kedvükre válogathatnak, és mert mindenki kénytelen a cs ről tudósítani, ezért hát olyan kvázi megúszhatatlan módon a kis színesek között elhelyez egy-egy ilyen kicsenét tabletet, meg, meg a másik nagy kedvencemet, a, az okos sörnyitót, ami eleve, a neve, a domén, a doménért külön pofon járna. Közben átküldtem neked a csetünkön egy, egy képet, mert megtaláltam a GE-nek a, GE a, a press galériáját, és van még a sztoriban egy gyermek is, aki a nagyival a anyu, az viszont túlzottan vastagra nyújtott tésztából szaggat linzereket, és ő is más, más bőrszínű, mint saját összes többi tagja. Igen, egy nagyon. Hát, és itt viszont az anyuka az teljesen -e, teljesen kaukázusi. Sí. Szerintem a, a nagymama az ilyen haiti, a gyerek meg rendes feka. Na mindegy, van na, hát ez egy ilyen patchwork család, és miért nem mindjárt megjön a férj aki egy házi nyúl konkrétan fehér bundába hosszú fülekkel. Azt, hogy a következőképpen csalátaféléket a ez még akár... Nem, nem megvan apuka, apuka, de apukai egy porcokos, fekete férfi. Ó. És ő, ő viszont nem süt a konyhában, és nem főz a konyhában, hanem a Google naptárában vesz fel egy időpontot. <laughs> Szeretik nézni olyan meséket, amiben ezek az emberek szerepelnek, és élik az életüket a Tényleg ilyen szomszédok stílben elmondott telibe mondatokkal. Nagyon jó lenne, és ilyen technikai sztorik közepette. Igen, Black Mirror Light. De azt mondja, a Google naptár le fog járni a tej. Lejárnak ezek a tejek, Bőn bácsi. Na jó, oké. Mi megöregszünk. Sajnos azt a linket azt nem kattintottam még le, amit pedig ide tettél, és úgy egyébként felizgatott, mert azt írtod, hogy fidget spinneres AirPod Tok. Kérlek szépen ebben tulajdonképpen benne van minden, ami, ebben, ami, a, ami a hír maga. Ez egy fidget spinneres AirPod Tok. Két újat között pörgetheted az airpod a... Már AirPods. Ja, az Apple brót nélküli fülesről beszélünk. Oh. Ó, oh, hát ez csodálatos. Remélem a Xiaomi gyártja. Nem, nem tudom. Ö, nem, egy AirVinyl nevű cég. Egyébként 30 dollárba kerül az, hogy pörgetesed a, az AirPod fülesednek a tokját. Ami azért vicces, mert a Xiaomi viszont azt jelentette be, hogy hihetetlen egyedi újszerű a piacot megújító ötlete támadt. Egy olyan kis fehér dobozban tárolt drót nélküli fülest fognak piacra dobni, amely bluetooth kapcsolódik egymáshoz valamint a telefonodhoz, amiben zenét lehet lejátszani, és a tokba berakod ezeket a füleseket, akkor a tok még tölti is ezeket a fülhallgatókat. Ez igazán újszerű elgondolás. soha senkinek nem jutott eszébe, 60 dollárért adják Aha. őket. Úgy hívják, hogy AirDots Pro. <gül> <gül> Tényleg nem szégyeli magát a Xiaomi, ez csodálatos. Nem, nem, valószínűleg valahol van egy, egy nagyobb divízió, ahol régig Xerox gépeken másolják le az apple <gül> nagyon jó, de jól néz ki, szerintem az, az, azt azért szeretem most ahol, hogy ha már lemásol valamit akkor egy kicsit azért teker rajta és az a tekerés az nem rossz irányba szokott történni. Tehát például ezek a fülesek, ezek sokkal jobban néznek ki, mint az Airpods, ami szerintem kifejezetten ilyen, ilyen távol-keleti gagyiságnak tűnik úgy egyébként a sok lekerekítettségével meg ilyen indaszerű eh, hajlékony vonalaival ehhez képest meg ez a Xiaomi füles, ez kérlek szépen egy igazi kő, a terméknek látszik. Nagyon jó. Na azt egy kicsit várom, hogy az ikea mikor lesz ez izé, egy, mikor lesz fülhallgatója. Térjünk erre vissza három éven belül. Nagyon csodálkoznék, ha nem lenne. Hát jó. Oké. Okay. Azért, már a héten jártam az IKEA-ban. Szokás szerint csak az nem volt, amiért bementem. Most már tudom, hogy egy ilyen kör az mennyibe kerül ebbe, talán nem menjünk bele közelebbről. Minden esetre Vettem többek között mikro usb kábelet, micro-USB kábelből sosincs elég egy háztartásban, pláne, a szép és fonott, és nem az a fajta, ami eltörik. És van micro-USB kábelük, van USB-töltőjük, most már van, nézéjük, powerbankük is. De szép lassan az összes olyan cucc is van a kiadásban, ami amúgy egy olyan háztartásnak a része, ahol vannak digitális eszközök. Igen, és ugye ezek az eszközök pontosan azok a dolgok, mert nem a digitális eszközök, hanem ezek a kiegészítők, amiket az aminek logikusan az előszobában egy ilyen a cipőszekrény fölötti fiókban van a helye, ahonnan bárki felkaphatja és elviheti. És ezt nagyon jól felismerve tartják készleten, vagy a kínálatukban ezeket a termékeket. Ezt én is nagyon bírom az ikea Igen, igen, drót nélküli töltő az is szekrényre, meg még egy-két ilyen hülyeség, meg, meg konyhai bluetooth rá. Hát akkorában ugye csináltak saját tévét, az mondjuk azt hiszem egyértelmű bukás lett, illetve egy korábban ők kezdték el árulni a led lámpákat, mármint a led izzókat, a kínálatukban, meg általában a ledes világítást minden formáját. Na, az az egyik, amit most akartam venni egyébként, az az okos led izzójukhoz a központi egységet, amivel majd lehet telefonról is kapcsolgatni uh. az izzókat. De valami állatok megvásároltak előlem, tehát egy elképzelhető, hogy erre van igény. Én mindig lebeszélem magam, mire oda jutok, hogy meglátom az árcímkét. Mások ezek szerint lelkükben gyengébbek vagy vagy a kütyükkel szemben nem rendelkeznek egy uh, szpercensz komandósnak kitartásával. De úgy elképzelhetően milyen fazsal lesz ülni az ágyba és kapcsolatni üres óráimba lámpákat Hát, Hát le tudod. Viszont véletlenül elfelejtettük az végig végigbeszélni. Jaj, bocsánat, az okossörnyító pedig hát annak Igen. már a neve is. Már eleve a, ez a neve, ez a, ez a tucat baromság kategória, de az, az URL-je, vagy milye? doménje neki? Mert hogy vi áll van el. Igen, akkor abban neki. benne van a jó, ugye? Igen, igen, Tudod, igen. Tudod csak, hú, barátom. Igen, és hogy arra való, hogy felszered a, hát vagy otthon, hogyha alkoholista, vagy vagy a kocsmádban a falra, és minden egyes sörbontást szociális médiában való megosztással és lájkolással és minden hasonlóval is. Hát de alapvetően logolja, egy, egy bír volt nevű sörfalra, teszi fel a, hát minden egyes sörbontásodat. Igen, ugyanakkor ezt mondjuk meg, meg kéne még termékfejleszteni azt hiszem. Mert hogyha a sörnyító felület részére, ahogyan idem ennek az aksia, meg a Bluetooth, meg a Wi-Fi, meg az összes többi szírszar van, oda beraksz még egy, egy kamerát, ami fotózza azt, hogy milyen kupakot bontasz ki vele, vagy leolvassa esetleg a címkét, ha elé tartod. És akkor típusonként is tud már szortírozni, és elmondja, hogy mi az, amit is szól. Eladja az adataidat nyilván, meg, a, meg az összes ilyen webhára dolog, amiből még meg lehet élni akkor az rögtön sokkal termékebb. Lehet, hogy ez lesz Igen, pont erre gondoltam én is, hogy a, a startup az csak megvárja, amíg a végtelen mennyiségű okossörnyító felhasználónak azt tudja mondani, hogy itt a 2.0 sokkal ügyesebb, sokkal kisebb, könnyebb, és mégis ugyanolyan jól működő, ám már kamerával is felszerelt okossörnyítónk. És hát van hozzá egyébként ap, és lehet egy más barátnak jelölni nyilván. Tehát az összes olyan dolog, amit amit már tíz éve is untunk. Na jó, nem akkor De akkor is untuk, volt, de... csak akkor még újdonság volt. Ez bántóan hülyeség. Abszolút, de nem elképzelhetetlen, hogy fogunk még vele találkozni, van. Szerintem... Mindig ezek szoktak egyszer csak beválni valahogyan. Nem hiszem, de ettől még valószínűleg igazad van. Ami viszont tetszik, és az egyetlen dolog, ami szembe jött, és azt mondom, hogy ilyen nagyon kéne, az egy Samsung termék, de az egész máshonnan kezdődik. Valamikor múlt évben elhagyott az én régi szép Dell monitorom. Azt akkor el is regéltem adásban, hogy írtam a szerviznek ők azt mondták, hogy ezeket egységben szokták cserélni, ellenben ehhez alkatrész nincsen. Tehát magam döntöm el, hogy melyik ablakon dobom ki. Ma elvittem a MediaMart-ban lead elektronikai hulladéként, elbúcsúztam tőle végleg. És amikor ez tönkre ment, akkor vettem egy második, legolcsóbb monitort átmeneti megoldásnak. Ami monitornak tök jó, a CER cég gyártotta, a színhelyességét nem merem megnézni, mert sokkal jobb, hogy nem tudom, hogy milyen. Viszont, viszont valaki ennek a cégnek a dizájn részlegén úgy tervezte meg a monitornak a talpát, hogy egy nagyon finom, egy-két fokos szögben lejt. Következésképpen még a tollak is legurulnak róla. Tehát a monitor tap az effektív egy használatlan része egyébként az asztalnak, ahol az ember ilyen dolgot halmozna. Most kettő darab ilyen és egy egy öngyűjtó áll rajta, mert ezek nem tudnak legurulni, de minden más az így az az az, az erre-arra lecsúszik. Ehhez képest a Samsung viszont piacra dob egy olyan monitort, ami azt mondja, hogy gyerekek, ez egy olyan monitor, aminek olyan talpa van, ami nem eszi meg az asztalon a helyet, és amúgy is jól hátra lehet tolni a falnak. Nem ez az ember a Holdon, de az, hogy ez, ez hír tud lenni, és, és fasza és még lelkesít is, az valamit megint csak elmond a technológiáról. Igen, ez az a fajta design termék, ami, ami nem mindig jön azért szemben a, a technikai újdonságok között, hogy egy olyan tárgy, amit használati szempontból gondoltak át alaposan, és kifejezetten nem azzal adják el, hogy hány meg a meg hány euh, euh, FPS, hanem azzal, hogy euh, ezt jobban tudod majd használni. Ugye úgy kell elképzelni kedves hallgató, hogyha most még nem ütötted fel már is a szadásnaplót, hogy az asztal lapjára, hátulról csatlakozik fel a talp, tényleg a lehető legkevesebb helyet foglalva, és egy olyan tartó része van, hogy azt egészen a falhoz tudod simítani és a monitor hátulja is úgy van kiképezve, hogy az ne tartalmazon semmi kiugró részt, és a falhoz lehessen érinteni. magyarul olyan, mint a falra akasztottad volna a monitorodat, pedig valójában az asztal ott hátulján áll. Marha jó szerintem is, nagyon vágyom mindig olyan helyzetekre, amikor itt keletkezik hely az íróasztalomon. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, és ez, ez tök jól ki van hozzá találva, ha lenne tapsi, a refektünk mint a bolond. Jó van, de nincsen, úgyhogy ne semmit, kérlek szépen. Vannak még színes dolgaink, aztán utána többi témát elengedjük, hogy maradjon valami komolysággal következőkre 2019-ben. De ezt viszont, ami itt a színes dolgok rovatunk első számú szereplője, ezt én nem értem, lehet, hogy el kellett volna olvasni, de megragadtam a képnél, ami a brit különleges alakulatok 1968-as mintájú gp mutatta be. Ezzel az öbölháborúban harcoltak egyébként a brit különlegesek, és azt találták ki, vagy azt mérték ki, vagy arra jöttek ők rá, hogy az és is sivatagban, a pink az egy viszonylag jó rejtő szín, bármilyen napszak is van, ezért lefújták egy ilyen világos orszínre a jeepjeiket és azzal kalandoztak a mélységi felderítőig a sivatagban. Én is eléggé rácsodálkoztam erre a dologra, amikor először szembe jött egy, egy kiállításon az Imperial War Museumban de határozottan ott voltak fotók, ahol ilyen búrmuszos harcosok állják körbe bajszokkal és gépfegyverekkel ezt a GP-t és nagyon ott vannak Irakban nem tudom nyugodt szívvel azt mondani, hogy én tudom jobban, hogy ez ügyén néz ki. És tekintve, hogy túlélték, valószínűleg be is vált. Azt nem tudjuk, hogy túlélték. A JPEG között volt olyan, amelyik túlélte. Igen, és egyébként hát, a szénnél van még customizálva tényleg van rajta minden a két darabból összerakható csákánytól kezdve a köt kb. Ha jól látom, az a hátulján. Az bizony. Meg puska, meg amit akarsz. És mindez nagyon szép Hello Kitty színben pompázik. Csodálatos autó. Szívesen járnék egy ilyenben, nevel, aztán kiemelnek a forgalomból vele. Egyébként én valami olyan történetet képzelek mögé, hogy egy tábornoknak praktikusan mondjuk amit tudom én, fizikus, optikus szeretője mesélte be, hogy ez, ez jó ötlet. A rózsaszín valójában az egy szín a sivatagban, és a tábornok szerelemtől leszét vesztve azonnal parancsba adta az átfestést. A katonák rémülten tiltakoztak de akkor már nem volt mit tenni az előjáró. Döntött. És aztán utólag elkezdték magyarázni ezt a hülyeséget, hogy a rózsaszín az egy jó rejtőszín. Ez, ez, ez, én ki mondani, ez egy hülyeség. Uh, nézd, ezek, ezek tényleg rendkívül testre szabott, ilyen 6-7-es tervezett gépek. Tuti, hogy beleszóltak volna, vagy a legelső iraki teszkoban vesznek az zöld festéket, vagy, vagy... Uh, festékszínek. Jártam a praktikerbe. Hallod? Ami festék, festék nevezéktamban megy az eszméleten. Ahhoz képest a krajola e, típusú zsírkételnek a színei visszafogott unalmas akadémia újjessége. azok se voltak rosszak, de egyébként értem, mire gondolsz. Igen, muszáj megmárkázni a színeket valamiért a festékbirodalomban. És akkor ott igen, van. van nem tudom. Te csak fekete nincs. Napfonatcsakra. Hold kőoltár tavaszi napfürdő. Ez három darab sárga. Római pajzs, ez egy sötét rózsaszín. És még nem is ezek voltak talán legelmebbitegebbek. Ez az, amit elsőre elő tudtam venni a telefonomból. Titokzatos függőkert zöld is létezik. ez csak úgy Azt hittem, hogy tudom, hogy mire gondolsz, de ezzel most megleptél. Igyekszik az ember. A másik, átváltottam közben azt a, azt a mértékegységet, amivel nem tudok mit kezdeni. Ez a, a gallon. Én sosem tudtam, hogy mennyi. Ö, azt írják, hogy ezek a jipek, ezek a 6 es kis túrájukra 100 gallon üzemanyagot vittek magukkal. Ha ez birodalmi, ez az brit gallon, akkor az 454 liter. Uh -huh. Hát ha emelni még felraksz három darab bónuszos komandost, akkor az is csodag gurul. Na jó, de viszont sokáig tud menni, hiszen 454 liter benzinnel azért messzire lehet elautózni. Igen, kétség kívül. Úgyhogy jó sok, jó, jó sok helyet elcipelni az évként róla. Eleve eladott. abban gondolkodtak, hogy majd a háború után mennyire jó lesz az, hogy el lehet adni ezeket a rózsaszín dzsipeket mindenféle bolond Hmm... Nem rossz, nem rossz. A másik persze a Robin Williams-es jó reggelt Vietnámba volt, hogy azért kell leopár mintát rakni az a ruhában, mert még az ellenség stílusa addig lőhetsz. Hmm. Egyre-egyre komolyabb tervnek tűnik ez. Jó, hát ennek még utána nézek ennek a rózsaszín terepjárónak én is, mert ezzel felkeltette az érdeklődésemet. Aminek nem kell utána nézni, csak egyszerűen rácsodálkozni, és szeretni teljes szívünkből az a színes ceruzákból barkácsolt Fender formájú gitár, nem, Stratocaster, de ez mindegy. Az Fender, nem? De ha Tényleg, az Fender Stratocaster, de, de akkor ugyanazt mondjuk. Én és én. Na zseniális. Egyébként tényleg ez egy gyönyörű, szép dolog. Sok mindent láttam már, a, ami úgy kezdődik, hogy rakjunk össze színes szervezet a és locsoljuk be őket. Valami műgyanta lesz szerintem. Valami műgyanta jellegű, tudsz, a majd az így készülő faros lemezből fűrészeljük ki, amit akarunk, és legyünk rá büszkék. Amúgy ezt szokták csinálni ízével is még mindenféle színes faanyagokkal, például használt gördeszkával, vagy használt sílétszel. De hogy elektromos gitár azért énnek kemény. Nagyon jól néz ki. Igen, nekem is tetszik. Ilyet szeretnék, ilyet kérnék, hogyha bármit kérhetnék, de bármit nem kérhetek. Nézd, műgyön, tehát lehet kapni, lányaid vannak, biztos vannak színes ceruzáik, neki kell látni. Nem, nem, nem. <gül> nem. Valaki más csinálja meg nekem és hozza ide. Én ezt szeretném, ezt most nem barkácsolnám meg magamnak. Hmm. Oké, okay, értem. Egyébként még egy anyagom van ehhez a, ez a témához, ezt régebben ismerem, de mindig rácsodálkozom, amikor, amikor szembe jön, vagy amikor meg lehet valakivel osztani. Ez a Fordit, vagy a Dietroiti Agát nevű, hát nem ásvány, kőzet mondjuk, vagy valami hasonló. Ez az a Zománc ami különböző Ford gyári ilyen eszközökre rakódott rá, vastag több centis rétegekben. És hogyha ezt letöröd, letöröd és lecsiszolod, akkor úgy néz ki, mint egy agát, mint egy ilyen rétegzett ásvány. Elég pár tíz évig használni festésre egy épületet, hogy ez így felhomozódjon benne. És a kisipar ennek megfelelően most csinál belőle például, ezeket csiszolod, ilyen Tök jól néz ki. Jó, ez szellemes. Szeretem. Az ilyeneket igen, én is. És ez, ez úgy, úgy ríg, vagy úgy upcycling, hogy, hogy végre nem az alajos hordóból kényelmetlen szék és a Terra Autoponyvából messenger táska. No, az utóbbi, azt, azt szerintem jó. De azért persze ezt még, egyel még jobban szeretem a fordított. Talán azért, mert nekem nincs itthon olyanom. Erre úgy lehet vágyakozni. Mm -hmm, mm -hmm. Igen, és attól tartok, hogy ha nem nagyon volt olyan, olyan ipar, ami után maradhat ilyesmi. Hát, sem a cseppel, sem az Icarus-gyárban nem festettek olyan vadul eltérő színekre, hogy ugyan nem egy alap, unalmas uh, Habsburg, sárga plusz koszos alapú szint lehessen levakarni, amiből aztán nem akarsz semmit csinálni. Akkor ezért mégiscsak Detroitba kell mennünk. Jó van, menjünk Detroitba? Induljunk el Detroitba, előtte zárjuk le az adást, hogy meghallgassak kedves hallgatók, és, uh, és mindezek előtt köszönjük el, és akkor érzik, a égében. Azt szeretném van. még leszögezni, hogy azért, mert most ez az adás rövidebb, mint szokott lenni, az nem azt jelenti, hogy ez majd mindig így lesz, és megúszátok a másfél órát egy órában? nem csak most ilyen rövid adásban volt, nem is tudom. Hát ahhoz volt kedvünk. Na, leginkább ez a helyzet szerintem. Nem kelt, ezt mondhatom a te nevedben is. Persze, tudnánk még tovább ekézni a CS-t, de nem lenne sport. Úgyhogy most elbúcsúzunk, igyekszünk visszatérni a normális heti rendszerességhez. Addig pedig nem tudom, ha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot, kattintsatok a subscribe-ra, és a kis csengőt is nyomjátok meg, légy szíves. Vagy ez nem a Youtube-satornánk? Van kis csengő a youtube -on? Hogyne volna. Az az értesítő csengő, amikor kapsz róla e-mailt, meg notifikációt, hogy valaki feltöltött egy új videót. Bizony. Aha! Nem vagyok én ebben benne, ez én fiatal Igen, azért. Azért vagyok benne én. Ez mindent magyaráz. Kedves aggatok, ezt feladjuk egymás között Királyvízben. Addig is ti, hallgassatok adást, írjatok kommentet, lájkodjatok like minket. Valaki az Isten szeremért csillagozza már meg, minket állítózom, mert eltűnt az összes csillagunk. Nem mint a fájnál, csak hogy szarul néz ki. Jövő héten jövünk. Jövünk, jövünk. Sziasztok! Sziasztok!